Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 50. Dar iudeii au întărat pe femeile cu cernice cu vază și pe fruntași cetății, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Iudeii, adică religioșii, totdeauna întărăță sufletele sincere și le stârnesc împotriva slujitorilor ai lui Dumnezeu. Domnul Isus n-a întărat pe nimeni împotriva altora. Trupul lui, biserica, la fel, nu întărâtă pe nimeni și nu ridică pe nimeni la luptă împotriva celor de altă părere. În 1 Corinteni 11 cu 16 citim, Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Cine întărâtă sufletele împotriva altor suflete nu face parte din Hristos. E un lucru limpede acesta și trebuie să l știm bine și stăpâniți de duhul partidei lor întărâtă sufletele și le ridică la luptă unele împotriva altora. Treziți-vă, frații mei, ca să nu fiți prinși în cursa diavolului. Sfântul Ignatie al Antiohiei scrie, Oamenii firești nu pot acționa spiritual, iar cei spirituali nu pot acționa firește, după cum credința nu poate acționa ca necredința, nici necredința ca și credința. Religiile fac parte din lumea de acum. Ele vor pieri odată cu lumea. Totdeauna conducătorii religiilor au fost și sunt împotriva Domnului Isus, care nu-i din lumea aceasta, și împotriva credincioșilor săi, care la fel nu sunt din lume. Lumea este o mare. Viața noastră este o corabie care călătorește pe ea. Zice Victor Hugo, Marea este un drum, nu o patrie, unde navigația este un mijloc, nu un scop în sine. După cum s-a zis mai sus, religiile fac parte din lumea de acum. Nici o religie nu va intra în cer. Duhul adevărului nu naște religii, ci el naște trupul lui Hristos. Să privim drept în cuvântul scris al Noului Testament și vom înțelege fără greutate adevărul mântuirii. Am privit dintr-o parte mai multe tablouri. N-am înțeles nimic din ceea ce erau ele. Vedeam cu totul altceva. Așa și cuvântul lui Dumnezeu. Depinde de unde îl privești și mai ales să nu fie acoperit cu sticla la părerilor omenești. Religiile privesc adevărul din locul unde se află ele, din locul intereselor lor, de aceea văd totul denaturat. Cine are adevărul nu prigonește pe nimeni, cine prigonește nu are adevărul. Zice un proverb arab, dacă pretinde că e leu, de ce tot latră atâta? Biserica adevărată nu prigonește, ea este leul, cine prigonește este câine care latră. Acesta e drumul adevărului pe pământ, crucea. Adevărații fii și mărturisitori ai adevărului sunt prigoniți. Zice un proverb românesc, Cine nu are dușmani, nu-i face pielea doi bani. Iar un alt înțelept, adevăratul creator, are sigur dușmani. Da, nimeni nu e pe deplin primit până ce n-a fost mai întâi pe deplin respins. Ambiția și răzbunarea, spune un proverb danez, sunt veșnic înfometate. Iudeii, adică religioși de astăzi, sunt la fel cu cei de odinioară. Nu-i interesează adevărul, ci doctrina religiei lor. Adevărat, spunea un înțelept, prea puțini cugetă cu adevărat. Toți ceilalți consumă cugetarea altora. Normal e ca faptele să urmeze gândirii, căci vai și amar dacă o vor întrece. Dar iudeii au întărătat pe femeile cu cernice cu vază și pe fruntașii cetății au stârnit o prigoană împotriva lui Pavel și Barnaba. Femeile cucernice despre care este vorba aici sunt femeile dintre neamuri care au primit legea lui Moise. Ele probabil erau soții de ale fruntașilor cetății și iudeii s-au folosit de situația aceasta îndemnându-le să-și strânească bărbații împotriva lui Pavel și Barnaba. Orașele grecești din Orient erau conduse de un consiliu format din zece magistrați. Cei care pornesc prigoana împotriva credincioșilor nu vin niciodată singuri ci totdeauna agită poporul, mai ales pe fruntașii poporului, pentru ca forța lor de lovire să fie mai mare. Așa au procedat și cu Domnul Isus. Nu vă temeți, frații mei, când se stârnește prigoana împotriva voastră din pricină că vreți să trăiți cu Evlavie în Hristos Isus. Acesta e semnul că voi călcați pe urmele Lui. Adevărat scrie Eminescu, ticălos nu este decât acela care ticăloșește pe oamenii care nu sunt ticăloși și i-au izgonit din hotarele lor. Când adevărul nu e liber, libertatea nu e adevărată, spune un proverb francez. Domnul Iisus spunea, o să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Vă vorbate în sinagogile lor. Numai din ceea ce este a lor te pot da afară oamenii, hotarele lor, sinagogile lor. Din cestea lui Dumnezeu, omul nu te poate scoate afară. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. Oamenii izgonesc din hotarele lor pe cei care îi deranjează în credința și planurile lor. Oamenii și-au făcut hotare și ziduri după interesele lor, ieșind din hotarele lui Dumnezeu pe care le-a stabilit chiar în grădina Edenului. Adevărul noului legământ este hotarul desăvârșit pe care Domnul Iisus l-a rânduit bisericii sale. Cine strică acest hotar, va fi stricat de Dumnezeu. Domnul Iisus a fost și el izgonit din hotarele oamenilor de atunci. Însă și moartea lui pe cruce a fost o izgonire din mijlocul iudeilor. A venit la aisei și aisei nu l-au primit. Soarta Domnului Iisus pe pământ o împărtășesc toți adevărații lui urmași. Ei sunt izgoniți din toate hotarele stabilite de oameni. Ei n-au aici cetate stătătoare. Sunt străini și călători prin lume. Precum lumina cu sămânța unit în brazdă după ploi Rodesc în spice legănate Pâinii Dulci și noi Primește-n suflet Cu credință Sămânța sfântă În tine, un rod și sfânt. Versetul 51: Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia. În sinagoga de unde ai fost dat afară și unde ai scuturat praful de pe picioare, să nu te mai întorci. Faci un lucru zadarnic. Sfântul Apostol Pavel nu s-a mai întors în sinagoga din Antiohia, Pisidiei. Cine nu vrea să te primească atunci când îi vorbești adevărul, lasă-l. Tu ți-ai făcut partea ta, ești nevinovat de sângele lui. Un înțelept spunea, cu viața glumești pe socotea ta. Dacă nu se lasă convins de adevăr cineva, n-ai ce să-i mai faci. Căci așa cum spune un om al lui Dumnezeu, cel mai greu este să-i faci pe oameni să gândească, sau să nu gândească. Dumnezeu ne-a dat cuvântul său ca să gândim și să-i prindem adevărul. El nu vrea nimic mai mult, dar nimic mai puțin decât ce a spus spre mântuirea noastră. Împotrivirea omului față de chemarea lui Dumnezeu la mântuire duce la împietrirea inimii. Așa cum piatra nu simte, fiind lipsită de viață, așa nu simte inima care iubește păcatul. Au scuturat praful de pe picioare împotriva lor. La evrei scuturarea prafului de pe picioare era simbolul despărțirii de cineva. Evrei mai scuturau praful și când se întorceau pângăriți dintr-o țară păgână. Prin scuturarea prafului apostolii au arătat iudeilor că locul cetății este pângărit de răutatea lor, de aceea ei rup orice legătură cu prigonitorii, dar nu cu toți locuitorii din Antiohia, unde au rămas ucenici credincioși la care se vor mai întoarce. Un om al lui Dumnezeu, William Burns, scria Prezența sau absența lui Dumnezeu este singurul lucru care mă interesează într-un loc. Și s-au dus în Iconia Pământul este mare și oameni care au nevoie de mântuire sunt mulți. Când nu ești primit într-un loc, mergi în altul. Iconia era o cetate așezată în partea de răsărită a Antiohiei într-o vale roditoare, fiind capitala provinciei Licaonia. Slujitorii Domnului Cristos Pavel și Barnaba, nu s-au lăsat biruiți de împotrivirea celor din Antiohia, ci au mers mai departe în lucrarea Evangheliei pentru mântuirea oamenilor. Bine spunea un înțelept francez, André Moroa: există totuși un lucru care înseamnă ceva în viață, să nu fii învins. Viața care izbucnește prin nașterea din nou în noi Ionestrop cel naște și nil crește a cel Versetul 52 În timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt Ucenicul adevărat al Domnului Isus este numai cel plin de bucurie și de Duhul Sfânt Poate fi cineva plin de Duhul Sfânt fără să fie plin de bucurie? Desigur nu Unde este Duhul Sfânt este și bucurie pentru că bucuria este o roadă a Duhului Credința adevărată te umple de bucurie Când trebuie să se bucure creștinul? Totdeauna este răspunsul. Cine a primit aripile Harului se înalță zi de zi spre o stare mai cerească chiar când trece prin încercări. Michelangelo a spus, mărită fie bucuria, mărită să fie și durerea, căci și una și cealaltă sunt surori și amândouă sunt sfinte în viața celui credincios. Mulți oameni au gânduri foarte greșite despre credință, din pricina creștinilor posomorâți și triști care parcă ar avea să ducă lumea în spinare. Se înțelege că aceea care îi văd își închipuie că în adevăr credința înlătură orice bucurie. Nu e de mirare atunci că lumea nu vrea să se intereseze de credință și se ferește de ea ca de oprimejdie. Cuvintele din versetul de mai sus ne pun înainte o priveliște cu totul deosebită. Ucenicii, cu toate că erau împresurați numai de ură și de prigonitori, totuși sunt plini de bucurie, fiindcă sunt plini de Duhul Sfânt. Apropierea dintre cuvintele acestea, bucurie și Duhul Sfânt, e plină de învățătură și de înțeles. În adevăr, Duhul Sfânt aduce bucurie, căci îndreaptă privirile spre Domnul Isus Hristos, iar Domnul Isus Hristos e singurul în stare să mânghie cu adevărat, să potolească orice neliniște, să lumineze, să sprijinească și să îmbărbăteze, căci el dă celui ce se încrede în el un cuget curat prin împăcarea și apropierea de Dumnezeu. Oricine primește cu adevărat pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor, are parte de lucrarea Duhului Sfânt, care schimbă viața în bucurie. Într-un sat chinezesc, țăranii înapoiați nu puteau pronunța numele englezesc al unui misionar. Dar după felul lui de a fi, i-au pus numele față strălucitoare. acesta e numele potrivit pentru un credincios. Câtă diferență între fira vulbăț de chibrit tăcut și puterea celui chibrit aprins. Ucenicul Domnului Isus este o flacără aprinsă în mijlocul lumii păcatului, de aceea el poate deosebi lucrurile. Plin de bucurie și de Duhul Sfânt. Ucenicii Domnului sunt vase care stau la izvor, se umplu și se revarsă în continuu. O viață creștină goală înseamnă mizerie, înfrângere și moarte. Plinătatea este starea normală a adevăratului creștin. Până în clipa în care îl primim pe Hristos, nu știm ce-i cu lumea. Fiind locul potrivit, mai spunem ceva despre ucenicii Domnului Hristos. Toți credincioșii, ucenicii Domnului Isus, erau plini de Duhul Sfânt, căci fără Duhul Sfânt nu poate fi cineva mântuit, născut din nou. Cei mântuiți alcătuiau atunci și acum trupul lui Hristos, biserica. Toți erau egali în ce privește viața cea nouă și în calitatea de copii ai lui Dumnezeu. Toți erau sfinți față de lume, așa cum se deosebeau evreii de celelalte popoare. Trupul lui Hristos este alcătuit numai din cei sfinți, adică izbăviți din lumea moartă în păcat. Ei se mai numesc Neamul Sfânt. În unele culte din creștinism, sfinții sunt altfel înțeleși decât înțelesul pe care îl dă Noul Testament când scrie Evrei 3 cu 1 De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Isus. Deci toți creștinii adevărați sunt sfinți, adică puși de o parte față de lume. Nu oamenii de pe pământ împart cu și ranguri semenilor lor, nici în timpul vieții lor, nici după moarte. Domnul cunoaște pe ai săi, scrie la 2 Timotei 2 19. Un scriitor, Valentin Silvestru, vorbind despre Ieronim, părinte bisericesc care a trăit între 340-420, i-a zis Sfântul Ieronim un teolog ortodox văzând lucrul acesta a zis Domnia sa, vorbea despre Valentin Silvestru, îi zice Sfântul Ieronim făcându-l din colonel general Sfânt fiind considerat numai de romano-catolici, distincția o facem numai noi, ortodoxii Am citat din Antonie Plămădeală Mitropolitul Ardealului în Telegraful Român, 1988 Cine știe drumul nu se alătură caravanei, spune un proverb turcesc Cine știe adevărul, nu-l mai interesează ce spune lumea. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianul, la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetele 50, 51 și 52.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 Cum soarele unit cu vița, Fac mustul care ajunge vin, Așa lucrează noi noi cuvânturi, Nu uitați cu credință like, Care izbucnește Prin nașterea din nou în noi E strop cel naște și mil crește Acel dumnezeiesc și Primește-n suflet cu credință, Sămânța Sfântului Cuvânt, Și Duhul Sfânt va crește-n tine, Un rod dumneavoastră, Fără sămânță Nu crește griul Din pământ Așa nici ducul Sfânt nu-l face Pe nimeni nou